Това беше третата лекция и завършвам с третата идея, последната за размишление. Жрецът Атлант, царят на Атлантида, ще се докоснем до неговата мъдрост. Тука, макар и по-накратко. Както ви казах в последствие той се преражда като Мелхиседек. А що се отнася до древния От Тихути, той е негов близък брат и негов внук. Казва: Има тайно място, откъдето изхожда гласът на световете. Завърни се в себе си и тайната ще те прегърне. Никога не извършва зло този, който следва бездънната истина. Никога не извършва зло този, който следва бездънната истина. Две мощни оръжия има човекът Честота и мекота. Чистотата отстранява, мекотата отсича. Никога не нарушавай безкраят в себе си. Една малка погрешна постъпка е. Нарушение. Мъдрият не се взира в доброто, а в истината. Доброто не го интересува. Той не заслужава да бъде в интереса му. Мъдрият се взира в истината. Няма дар, равен на бездната, равен на безкраят. Прекрасен е и съхналият извор, той се е върнал в събодата си. Значи, прекрасен е пресъхналият извор. Той се е върнал в събодата си. Безната не знае нищо за смъртта. Тоест безкраят, безпределността, там няма такова понятие. Безпределният човек е рядка красота на земята. Същността на всички свещени писания е в едно изречение: Бъди подобие на бездната, бъди подобие на безкрая. Който е вещ в проявата, той проявява незримото. Значи, който е вещ в проявата, той проявява незримото. Словото е жрец. Така казва жрецът. Словото е, когато се изчисти, Словото е жрец. Словото е покорителят на мрачните светове. Да познаеш себе си означава да се справиш със себе си, но това изисква тайно знание което трябва да се спусне върху тебе, но ти трябва да се умееш да го привлечеш. Пази се да не знаеш много, защото може да не приложиш. Значи, пази се да не знаеш много, защото нещо това, което знаеш, можеш да не приложиш. Словото доставя нещата. Той е преносителят на нещата. То може да пренася всякакви същества и светове. Всякакви същества и светове. Но има и опасност. За малко само се отклоня. Елифас Леви. Искал да разбере по-дълбоки тайни на магията, след като напуснал църквата и станал херметик. И 40 дена пречиства, пости, подготвя се и призовава Аполлония Тиянски да му разкрие нещо дълбоко. И Аполоний идва, обаче и Лифас припада. Не може да понесе такава висока чистота и не е знаел какво иска. Не е знаел какви са намеренията му. Така... Постоянство и устременост. Това са страшните сили на мадреца. Нещо, което никой не може да му отнеме. Постоянство и устременост. <coughs> Орелът е слово без глас. Тоест, Бог е слово без глас. Несътворено слово. Но когато трябва това е толкова убедително, че нищо друго не може да се намеси. Орелът в човека се излъчва като мощна, чиста, устремена воля. Хем мощна, хем чиста. На чистотата е позволено да стане мощна воля. Словото извайва безкраят в човека. Това беше за днес. Следващия път ще ти говорим за Суфи. Следваща лекция на 3 юли.